Dalika al-fawzu al-azim Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma mirsit bekimet paşam dhe mëshirën e ti qoftë mbi ju dhe në familjen e juaja. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshëm të mëshiruesit, falenderojmë Allahun, Zotin kryesorën e botrave. Takimet e Zotit, paqja dhe mshira i ati, qof mbi të dërguarin e fundit Muhammedin alayhi salatu vesselam dhe mbi të gjithë ata që ndjekën dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Falenderojmë Zotin i cili na mundsoi të rrihemi edhe një herë në Zotin e madh që gjithmonë kur shihemi, të shihemi për punë të mira, për punë që e kënaqin Zotin xhallaluhu. Njeriu në kësaj bote është i obliguar që ta jetojë jetën e tij në formën më të mirë duke e ditur qëllimin pëse ka ardhur njetën e kësaj bote dhe mesajnë që duhet përqoj me ardhjën e ti njetën e kësaj bote. Zotë i madhë duke të reguar se jo gjithë shka është jeta e kësaj bote e cilëson dunjan në jetën e kësaj bote, dunjan në gjuhon arabe, duke thënë një alamu enë me lë hajatu dunja, lëhun vë laim, dhjeni se jeta e kësaj bote nuk është gjithjetër vetëm se si një loj dhe nuk është gjithjetë e vetëm se një hutim. O të kathru në fil emuali o leulad, dhe shkak që njërzit të mbahen, të lëvdrohen, për shkak të pasuris, apo të pasardhësve. Gjithashtu Zotë i madhë thot për të diku tjetër, një alëmu enë me lë hajatë të dunja, djeni se jeta e kësaj bote është të laqëk e pavler. Atëherë, Se si mund bashkojmë ndërmjet asaj që thamë jeta është e rëndësishme, jeta është kapitali më i rëndësishëm që njëu ka në kësaj bote, dhe ndërmet këtij fakti që Zoti Xhelel Xelaluhu thotë se jeta e kësaj bote nuk është asgjë dhe sajo nuk ka vlerë, ose diku tjetër ku thotë mos të mashtrojë jeta e kësaj bote etje etje. Themel bashkimi është atëher kur njeriu kupton se jeta e kësaj bote nuk është qëllim në vetvete, po është shkak. Dhe se qëllimi është të fitojë njeriu njohjen e Zotit Xhelel Xelaluhu. Për këtë arsye si Zoti i madh aproosit profetin e tij Muhammedin alayhis salam duke thënë mos e lër pas dore atë që të takon nga jeta e kësaj bote. Gjithashtu i dërguar i Zotit sallallahu alaihi wasallam Muhammedi alayhi salatu wasalam e ka jetuar jetën e kësaj bote në formën më të mirë që mund të jetojë një njerëz i zakonshëm dhe na ka porositur se besimtari nëse Zoti i ka dhënë mirësi dhe beqati duhet të jetojë atë mirësi dhe beqati, siç transponohet në hadith kur profeti alayhis salam pa një burr i cili Kishte pasuri, profetja aleseram e pa gjenin e ti, nuk ishte veshur mirë, ishte i shkapardedur nga flokët e ti, i thot profetja nuk ka dhe në Zotit pasuri, thot e i po, thot e të ka dhe në Zotit bagti, thot po, atëherë thot profetja aleseram, Zotit do në prej robit ti, që nëse je mirësi, ti shohi gjurë me të kësaj mirësie, kësaj begatije të robit ti, pra të kë njeri ju. Kështu që, Ne jetojmë jetën e kësaj botën formën më të mirë dhe shpresojmë sa e shënë apret të këzotin botën të jetër është më mirë sa të të lejmë në jetën e kësaj botën. Njëri ju pra duhet di se si ta jeto jetën e kësaj botën dhe në momentin që njëri ju i jepë zotit atë që i tako zotit dhe i jepë njërzë atë që i tako i njërzën momentin që njëri ju e adurën zotit momentin që njëri ju Me prindërit e tij është korrekt, me farefisin e tij është korrekt, marrëdhënet e tij në punë është korrekt, në sjelljen e tij dhe në karakterin e tij dhe në komunikimin e tij me njerëzit është korrekt, do të thotë se ky njeriu ka arritur një për qëllimeve të jetës së kësaj bote dhe me shpresën e Zotit Xhelel Xhelaluhu ky është besimtar i suksesshëm. E ajo që është më e rëndësishme se të gjitha këto, të dish se si ta mbyllish jetën tënde. Kështu që a kemenduar se si mund të jetë jeta jote dhe mbyllja e jetës tënde që është gjë e më rëndësishme. Ne sot, insha Allahu Taala, me shpresën e Zotit, do të ndalim për disa momente pikërisht tek mbyllja e keqe e jetës. Duhuroj Zotin Xhallaxhalahu për veten tim, s'parë dhe për të gjithë ju që po ndisni në këto momente, që Zoti mos na bëj never për këtyre njerëzve që do ta mbyllin jetën në një mënyrë të keqe apo në një veprë që nuk e kënaq Zotin Xhallaluhu. Profeti Alayhis salam pikërisht për këtë moment thotë: "Ndoshta njeriu në pamjen E jashtë që i paraqitet njerëzve është për banorët e xhenetit. Mirpo në momentin e vdekjes vërtetohet se çfarë është shkruar për njeriu në të vërtetë dhe mund të bëj një vepër për veprat e banorëve të xarrit dhe është për banorët e xarrit. Do ndoshta njeriu, në ato që duket në sy të njerëzve, është për banorët e xarrit, mirpo e mbyll jetën e tij duke bërë një vepër për veprat e banorëve të xhenetit, eda ai do të jetë për banorët e xhenetit. E kanë pyetur profetin Alayhis salam, i thon se si ka mundsi çeniu ot mundi ndodhi kjo gjë. Sillet si xhenetli, atë pastaj përfundon, zjarë, ose silët si li, dhe pasaj përfundon në xharr ose sillet si xjehenemli dhe pastaj përfundon në parajsën xhenet. Tha profeti Alaihi selam, në atë që duket në sy të njerëzve. Pra, jo gjithmonë ajo që duket në sy të njerëzve është realiteti i njerëzit. Profeti Alaihi selam diku tjetër tha, çdo njeriu ose për çdo njerëj Zoti e ka shkruar vendin se ku do të jetë, në xhenet, në parajsë apo në xhenem, në ferr. Për çdo njerëj është shkruar saka do të jetë përfundimi i tij. Dhe normalisht shokët e profetit alayhi salatu wasalam kur e djuam këtë fjalë të Muhamedit me të drejtë pyetën dhe thanë: "Ya ja, Rasulullah, idhan falim al-amal?" O i dërguari i Zotit, atë pse duhet punojmë? Profeti alayhi salatu wasalam u përgjig duke thënë: "Ya'malu fa kullun muyassarun lima xuliqa leh." Ju punoni se gjithsecilit Zoti do t'i mundësoj punë dhe vepra për vendin për të cilin ai është krijuar për të përfunduar në të. Ço do thotë, njerëzit që janë krijuar për xhenet, Zoti, Zoti aty në jetën e kësaj bote ju mundson veprat e banorëve të xhenetit. Dhe njerëzit që janë krijuar për në zarrën e xhenemit, Zoti ju mundson atyra që të bëjnë veprat e banorëve të xhenemit. Për shembull, një besimtar e ka shumë thjesht që çohet në mëngjes herët, në dimrin e ftohtë, ta prishë djumin të, të marri abdes me ujë të ftohtë. Një besimtar ka shumë të lehtë që në ditën që është kulmi i verës, nxehtësia më e madhe të mos hajë dhe mos pije dhe të agjëroj. Një besimtar ka shumë të lehtë që të kontriboj me 2.5% pasuristit të jabez i qatin, një besimtar e ka shumë të letë që të krye i haqin, një besimtar e ka shumë të letë që të letzoj kuran, një besimtar e ka shumë të letë që të bëjë verpat mira, akte ba mirësie e kështu më radhë. Ndërko që një besimtar e ka shumë të vështirë të luaj bëgjozë, E ka shumë vështirë të hajë kamatën, e ka shumë vështirë të bëjë immoralitet, e ka shumë vështirë të bëjë vepra që e zemrojnë Zotin Xhelelalun, e ka shumë vështirë të bëjë vepra citat shkelin normat e etikës dhe edukatës besimtarit, i ka shumë vështira. Ndërkohë që jo besimtari e ka shumë të lehtë që mos qohet për sabah, dhe e ka shumë vështirë nëse dikush do t'i thotë çau fal sabahun. E ka shumë vështirë nëse dikush do t'i thotë agjero. E ka shumë vështirë nëse dikush do t'i thotë ti 2.5% pasurisë së tyre për të varfrit. Është ka shumë vështirë që të lërë çdo gjë, dhe të shkojnë në Qabe për të bërë peligrinazhin hajin. e Haxhit. Është ka shumë vështirë që mos të pië alkoolin, ka shumë vështirë që mos të bëjë më e tjera. Dhe është ka shumë lehtë le të bëj ato gjëra që Zoti ka ndaluar dhe e ka shumë vështirë që të bëj ato Zoti, ato gjëra që Zoti e ka urdhëruar. Ndërkohë që besimtari, për shembull, nuk mund të pië alkoolin, për shembull, ka shumë vështirë, nuk nuk e përcjell dot një gjë të tillë dotosa ky njeri është krijuar për, për, për, për, për të qenë për banorëve xhenetit ndërsa ky tjetër është krijuar për të qenë për banorëve çhenen për këtë arsye profeti Al-e selam pasi tha ju punoni se gjithsecili të për ju Zoti do t'i lehtësoj veprat për vendin në të cilin është krijuar tha a nuk e keni dëgjuar se si Zoti thot në Kur'an fa man a'ta wattaqa wa saddqa wa bil husna fa sanayassiruhu lil yusra ata të cilët japin Faqoma men a'ata wal taqa atat silat yapin dhe i friksohen zotit tregohon te devotshum ndaj zotit dhe e besojin atat ce ka ardhur prej zotit te i dervuara i tij muhammed al-asrram ne do tu alehtsoim atyre te lehten pra punat e banorve te xhenetit uamma man më bakhila wastagna ndersata te cilat tregohon koprac nuk yapin dhe tregohon krenar dhe mendjemdhaj ndaj te vërtetesh ce ka ardhur prej zotit wa kadzaba bil husna dhe nuk e pranoin shpalljen e zotit fë sënuesëhu li lunsra ne do tua lehtësojm atyre te vështirën pra qafijave mohuesve u lehtësohet e vështira ndersa besimtarit i lehtësohet e lehta çdo thotë lehtësohet e vështira pra i lehtësohen punot e banorëve të xhenemit ndersa besimtarit i lehtësohen punot e banorëve të xhenetit është shumë e rëndësishëm vëllajim i nderuar motra ime e nderuar obab o nëna ime është shumë e rëndësishme që ti ta mbyllësh jetën me të mirë dhe të largohesh prej skaqeve që tregojnë se jeta jote nuk është mbyllur me të mirë. Normalisht ka disa shenja. Për shembull, një peshënave që tregon se jeta nuk është mbyllur mirë dhe me sukses është nëse njëri ju në momentet e vdekjes thot një fjalë që është mohimi i Zotit. Për shembull ka pas njerëz që kur ashton në momentet e vdekjes thui la ilaha illallah, përmendë Zotin, kan thonë se besoj, s'besoj, s'ka Zot. Në momentin e vdekjes, në në të moment që njëri ju, o duhet besoj, ose ka shumë fakte që do të besoj dhe duhet besoj, më hënë Zotit, nuk e pranon Zotit në gjelë gjelalu, ose nuk e pranon fjallë në Zotit, ose nuk e pranon botën tjetër. Momentin që njëri ju e mbëllë jetën e ti, duke i bërë shok Zotit, me i dujtari, ose duke bërë në një, duke thëndë një fjallë, apo duke bërë në një vepër që trekojnë dalje për e feje kë Ky është një rrezik për njeriu dhe gjë që tregon se ajo që e pret njeriu më pas është shumë më e rëndë sesa çfarë po lënë juën jetën e kësaj bote, sepse normalisht mënyra se si njeriu e mbyll jetën e kësaj bote është treguesi i vazhdi, e, i vazhdim i vazhdimësisë së njeriu, se si do të jet halli dhe si do të vej puna e tij mbaz dekesti. Mbyllja e jetës duke bërë gjuna është një prej treguazave dhe shenjave që tregojnë se ky njeri nuk e ka punën e mirë dhe s'do të ketë punën e mirë. Për shembull, kemi dëgjuar se ka njerëz që vdesin të droguar. Kemi dëgjuar se ka njerëz që vdesin të dehur, apo kemi dëgjuar se ka njerëz që vdesin duke bërë punë të shëmtuar, dhe të fllihshura, apo duke goditur prindërit e tyra etj etj. Ky është një tregues i keq dhe një mbyllje e keqe për jetën e njeriu. Atë nëse njeriu e mbyll jetën në këtë formë, do të thotë se punët do të shkojnë shumë keq për ta dhe shumë rën do ta ketë në atë botë që e pretë një ju, sepse ne besimtarët besojnë se përveç e jetës kësa e botë është një botë tjetër që e pretë një ju, ku një ju do të shpërblehet ose të të ndëshkohet. Një përshenjave që të regojnë mbyllit keqet tjetës është në qofë se një ju në basë vdekjes ti i e përshenja që të regojnë jo lumëturim asë vdekjes. Përshemë, në qofë se një ju v në momentin kërë marrën për të larë, indzihet trupi, pa pas shka që dhe ashtë ljë, pa ashtë trupi normali me, me atë njërën e verdhë, që ka një ju e verdhë në të bardhë, dhe shka e tjilë, kërë vdes normalisht, në bardhë dhe trupi dhe ka një njërë të verdhë. Ka pas raste që duku u larë gjenazja, në basi është larë gjenazja, trupi nga njërë e bardhë në të verdhë, që ka qdoj vdekur, ka kjo është një tregues jo i mirë për njeriu. Gjithashtu, prej shenjave që tregojnë vdekje jo të mirë, pra që është prej shenjave që nuk tregojnë shenja pozitive për mënyrën se si njeriu ka mbyllur jetën, është ë mbas qe finosjes ka njerëz që kur lahen, kanë lënë rregull, më po mbas qe finosjes nxjien trupi tyre zotit në rrugë. Ose mos qëndrimi në varr ashtu siç që qëndrojnë muslimanët. Normalisht besimtarit por vendoset në varrin e tij është prej traditës profetike që trupi i tij siç vendoset në varr të ngrihet pak në këtë form, pra ngrihet trupi i tij nga qabja, fytyra e tij dhe trupi i tij të jenë nga qabja dhe vendosen normalisht në shpinën e tij, pra vendoset disa plisa dheu në mënyrë që trupi të jetë nga qabja. Ka pas raste që njerëzit janë dretuar nga qabja kur janë vendosur në varr dhe trupi i tyre është kthyr si më thon Çabia, nuk e ka pranuar nukta njerëz, se kanë merituar që ose janë nuk të drejtohen Çabës. Ose an këty në këtë form, ose ka pas raste Zoti në rujt që an këty në form të kundërt, Zoti në rujt. Normalisht një prej pamjeve ose një prej gjërave që tregojnë se mbyll la jetën nuk është, në është e suksesshme, është shfaqja e hidhurimit ndaj Zotit në momentet e vdekjes. Për shembull, ka pas për njerëz që në momentin e vdekjes, po çka ka ndodhur? çat keq i kum bëu Zotit un po nuk um bëu keq sikur po i kërkom llogarinë Zotit apo sikur po shfaq pakrësi për ato që Zoti Xhelalul ka dhënë se dikush për shënjë Zoti jep një smundë të rënd për shembë smundë kanceri apo një smundë tjetër pa shërushme thot po çfarë ka mbau çat keq i kum bëu Zot ush ka bëu keq në jetën time po nuk është kush që është baur keq ndoshta Zoti me këtë smundë që ty të ka dhënë ti fal gjitha gjunaht ndoshta Zoti me këtë smundë që ty të ka dhënë ti jep xhenetin Aniu nuk e di se ku është e mira për të. Mund të jetë pikërisht ky lloj caktimit mbi robin e tij, gjëja më e mirë që Zoti ka përgatitur për robin e tij, për familjen e tij që durojnë. Ndoshta jo vetëm atij i falën gjona, por edhe familjes së tij, e rëndësishme është që njeriu mos faqi hidhërim dhe zemërim se Zoti e din më së miri se si duhet shkën robet, ëh uh, uh, se si, si duhet shkën punët për robin e tij. Uh, normalisht tek ajo pika e parë që tham njeriu duhet të përmendë Zotin, mos thënë fjalës la ilaha illallah etj etj. Më kujton me një rast të Imam Ahmedit. I kanë shkuar në momentin që e, do tjep të jepte shpirtin, i kanë shkuar duke i thënë birit, i ka thënë babai subha la ilaha illallah. Ai nuk e është përgjigjur ta ka thënë la la jo jo. Imam Ahmedi dihet ka qenë një prej katër imamëve të mëdhenj. Dihet katër imamëve të mëdhenj, Abu Hanifa, Imam Shafiu, Maliku dhe Imam Ahmed ibn Hanbal. Jënë habit, është habit Pastaj i ja t'i ka ardhën vete eh? Kërëvërës ishë heqja e vdekjes Ka të sa momente kur një ju vjen vete Ose hum I ka thë në bapë, unë tash pak më përpara Dhe ti the jo jo Tha o birë Mërë të shëjtanin ato momente Më parashit dhe më tha O Ahmed ibn Hanbel Tani ti e fitove davan I thash jo jo akoma I thash jo jo akoma Dhe pastaj normalisht ma Mahmedi Kanë druar jet duke thënë La ilaha illallah I thash jo jo akoma Një rregull që është shumë e rëndësishme që ti duhet ta kesh parasysh, nëse do të shpëtosh prej kësaj vdekje, pra vdekja e keqe apo mbyllja jo e suksesshme e jetës, është mos harro se mbyllja e jetës nuk është gjë tjetër vetëm se trashëgimi e asaj që ti ke bën më herët. Këtë mos harro. Mënyra se si ti e mbyll jetën tënde nuk është gjë tjetër vetëm se trashëgimi e asaj që ti ke bërë më përparë. Nëse ti e si elmirë, dhe i në këto momente, ka shi Zotit dhe ka shi njerëzve, ka shi prinderve, ka shi fare fisit, të kërgjithon gjithësësilit hakun, familjes, gruas, fmive, vete stante, me shpes në Zotit Gjële Gjeralu hu, jetë ajo të do të mbjullë dhe më sukses. E nëse ti të ti ngatërësh dhe tyrat, nuk jebë Zotit atë që i mejtonë Zotit, apo nuk jebë kërjesave atë që i mejtonë kërjesat qarrizik çjetëta jote mos të mbyllet mirë dhe mos të jetë një mbyllje e suksesshme. Prandaj ndërtoje vetë mënyrën se si do ta mbyllesh jetën tënde. Pa ti e ke në dorë, Zoti ty ta ka lënë në dorë. Kështu që kujdes, sepse mbyllja e jetës nuk është gjë tjetër vetëm se trashëgimia sa që njeriu ka bër më herët, në zotin e madh që të punojmë në mënyrë që mbyllja e jetës son të jetë e suksesshme dhe mos jetë jo në suksesshme. Zoti xhallal xhalalu siç e kemi përmendur edhe më herët, për çdo gjë që ka bërë shkaqje të arsye, të normalisht që njëu të ketë një, ket një mbyllje jo të sukseshme, tetës ti ka shkaqje të arsye. Cilat janë shkaqjet dhe arsyet që çon njëu në një, një mbyllje jo të sukseshme tetës ti. Normalisht ne do të përmendim disa përshkaqje që janë përmendur nga dietarët e Islamit, që janë përmendur në literaturën aq të bollshme të Islamit, madje shumë prej sa është përkthyrë në gjuhën shqipe. Një përshkaqjeve më të rënda që qëjnë në një mbyllin një mbyllin jëtë sukseshme tjetës është dëshimi në parimet bazë të besimit si për shemull dëshimin për Zotin dëshimi për fejnë islame për vërtëtsinë asaj të cilën e sotin Muhamedi pra, për Kur'anin apo dëshimin botën tjetër pra në që se njëri ju rritet me këto loj dëshimesh të cilat depërtojnë në në qendrën e tij dhe zhvillohen, kultivohen në përgjithësi njerëz të tillë, vdekja e tyre dhe mbyllja e jetës së tyre nuk është një mbyllje e suksesshme lu Zotin që mos t'hemi për këtyre njerëzve. Normalisht, adhurimi i Zotit me risi dhe mesajesa është një prehskaqe që troqojnë edhe mbylljen e jetës jo suksesshme. Pra çësën si e iu adhuron Zotin, po me sa hija, jo ashtu si ka adhuruar Muhamedi ja sallallahu alajhi wasallam, ky njeriu rrezikon mbylljen e jetës tij. Prandaj besimtari duhet të jetë i kujdesshëm që adhurimi i tij të jetë i ndërtuar mbi argumentin. Një pajshkaqeve që çojnë në një mbyllje jo të suksesshme të jetës, gjithashtu është dotsimi i pendimit. Çdo thot, dotsimi i pendimit, do thotë që njeriu vazhdimisht thotë do të pendohem, ka ko më vonë. I thot dikujt që falu, lutu, ose bëjt nisa vepra që të regonësit tje besimtar, pendohu të egzotit gjëlejëralu për këtë gjëna që të i bënë, a të do të pendohem do të pendohem kako, sa të plakëm edhe pak, do të i bëj punu do të i bëj vepra të mira normalishto njës që jetësin me dotë në pendimet e tyre në bjullëja e jetës të nuk ashtë sukseshme një prej shkashjeve gjithashtu që fatkesisht është shumë i përhapur në mesin e muslimanve, flasë muslimanve shqiptarë në veçan ti, është mos falja, mos falja, mos kërë e namazit, është një rezikë për njërjun, për mënyrë se si a i do të mbjullu jetën e ti. Sepse njërju që nuk falet, do të thotë se nuk është afer zotit gjelë gjelaluhu, e a i që nuk është afer zotit nuk mund të ketë sukses në momentet e kalimit nga jeta e kësaj bote në jetën, a botës tjetër. Prandaj kujdes me namazin sepse është shtylla më e rëndësishme në Islam mbas shtyllës së shahadetit dhe se një i cili nuk fal namaz, nuk e di se çfarë ka ai nga feja e Zotit. Për këtë arsye profeti alayhisallatu selam ka thënë jë e fundit që mund të humbi njeriu nga feja e tij është namazi i tij. Që do thotë pospati namaz, çfarë i mbetet njeriu prej fes. Një prej shkashjeve gjithashtu që të regojnë që qëjnë falë në një mbyllë i jëtë sukseshme, të jetës është mos prezantimi në ato vende ku përmendet Zotit, ku jepe dhia. Normërisht, këj njëri nuk është afër e njëve të Zotit, këj njëri nuk është afër falje Zotit, e si pasoj ka bërë një shkak që jetëa e ti mos të jetës sukseshme. Dhe kjoj e mision që ti pëndjek në këto momente me shpresën e Zotit është prej atyre kuvendeve dhe të ubimeve që inësha Allahotada janë shkak që ti të përfundosh një përfundim të mirë dhe të mbjullësh jetën të ndë me sukses Një përshka që vëtë që ashtu që të regojnë se njëri ju nuk e mbjullë jetën e ti me sukses ashtë të vdesi njëri ju ndërko që i ka bërë pa drejtsi njërzme të mbjullësh jetën ose njëri ju njëri ju gjatë jetës të bëj zullum Pra, pa drejtsi pa drejtsi pa drejtsi ka shumë mundësi që ky njeri kur ta mbyllë jetën e tij ta mbyllë jo në sukses. Pse? Sepse profeti Alayhi Sallatu Wassalam kur flet për të falimentuarin thotë, a e dini ju se kush është të falimentuar? Thaan sahabët, shoftë profetit. Të falimentuara është ai njeri i cili s'ka asgjë, as dinar as dirhem. Profeti Alayhi Sallam tha, jo i falimentuar është ai që vjen ditën e gjykimit me namaz, me agjrim, me zakat dhe ka ofenduar këtë, ka sharqët, i ka bër padritic këtij tjetrit dhe i marrin sevapet atij, dhe nëse i marrin sevapët, do të marrin, do të marrë ky për gjynahave të tyre dhe do të jetë kjo shkak që ai të përfundojë në zarrën e xhenëmit. Një përshkaqjeve që çojnë në një përfundim jo të suksesshëm të jetës është njeriu nëse angazhohet me përgojim dhe me thashëthem. Në përgjithësi, njerëzit që merren me përgojimin e njerëzve apo me thashëthem, duke futur the djizau sa duke pa duke nxitur urrëtjen mes njerëzve përgjysë këta njerëz e mbyllin jetën me një mbyllje tepër jo të kënaqshme, jo të suksesshme. Bërja vazhdimisht e gjynoave, nga një gjynon në një gjynat tjetër, nga një gjynon në një gjynat tjetër është një peshkajçeve që rrezikon që njeriu ta mbyll jetën e tij me një mbyllje të suksesshme. Një peshkajçeve gjithashtu është dashuria e pamasë për jetën e kësaj bote. Domosht njeriu e don një ndër kësaj botës sepse në të po jeton, mirë po nuk është ai çellimi kryesor. Dhe nëse dashuria për jetën e kësaj bote bëhet shkak që njeriu të humbë botën tjetër, atëherë ky njeriu rrezikon që jeta e tij mos të jetë një që mbyllja e jetës së tij mos të jetë e suksesshme. Të jetuarit me shpresë dhe harrimi i vdekjes është shkak që njeriu mos ta mbyll jetën me një mbyllje të mirë, po ta mbyll jetën me një mbyllje jo të suksesshme. Dhe një prej shkaqeve gjithashtu dhe me këtë do ta mbyllim është shoqërimi me një shoqëri jo të mirë, me një shoqëri të keqe e bën njeriu që ta mbyll jetën e tij me një mbyllje jo të suksesshme. Ngaqë profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë al-mar'u ala dini khalidihi, njeriu ka fenë e njeriu me të cilin shoqërohet. Kështu që nëse një i shoqërohet me të mirët, me shpresën e Zotit, kjo është një shkak që në ju ta mbylli jetën me sukses, ta mbylli jetën duke bërë vepa të mira, sepse i miri do të udhëzoj për të mirën, do ta ndalojmë nga e keqja, do të ndihmë se të shoku shokut kur ta shohë shokun e tij që po del nga rruga e Zotit, nga feja e Zotit, nga fjala e Zotit, nga parositë e profetit Muhammed alayhi salatu wasalam, për këtë arsye gjëja më e mirë që mund të ketë njeriu në jetën e kësaj bote është një shok i mirë, i cili e udhëzon dhe orienton për çdo gjë që në të është kënaësia e Zotit dhe dashuria e tij. Kto ishin disa për shkacjeve që ne i përmendëm prej fjalëve të djetarve në lidhje me mbyllin e jo të sukseshme të jetës, duke lutër Zotët Gjellë Gjellaruhu që mos të jemi asë unë dhe asë ti që po më ndjek në këto momente, për aty në njërëzë që jetën e tyre nuk do të mbyllin me suksesh, po do të mbyllin me suksesh, duke e ndërtuar vetë ne mbyllin e jetës tonë, sepse si që thamë edhe pak më herët, një ju e ndërton vetë dhe organizon vetë, mënyrë se si se do ta mbylli jetën e tij, duke lutur Zotin që të kemi për aty njerëzve të cilët do ta mbyllin jetën me sukses, duke bërë një vepër që kënaq Zotin. Ëh normalisht duke bërë shkaqet që të bëjmë një mbyllje të suksesshme të jetës dhe duke u larguar prej aty në shkaqeve që ëh na çojnë në një mbyllje jo të suksesshme të jetës, duke ju lutur Zotin Xhelalul që të kemi për kësh për këtyre njerëzve të mbyllin këtë pjesë të parë të emisionit ton ilustrim praktik me Islamin ose Islami, një ilustrim praktik, duke u ndalur më shpesh në Zotën Xhelezhelalun në pjesën e dytë të emisionit, në disa shembuj dhe një, një ilustrim praktik të disa momenteve që njerëzit nuk e kanë mbyllur jetën e tyre me sukses, për të parë realisht se çdo të thot, ta mbyllësh jetën jo me sukses, ta mbyllësh jetën duke bërë vepra të këqija deri në atë moment, mirëpafshim dhe mirë takofshim, Zoti ju nderoft dhe ju shpbleft me të mirë. <تصفيق> محمد اشرف الاعرب والعجم خير من يمشي على قدمي سيد المعروف جامعه صاحب الاحسان والكرم تاج رسول الله قاطب Selam alejkum ورحمة الله وبركاته. Allahu me mirësitë, bekimet, paqen dhe mëshirën e Tij qof mbi ju dhe mbi familjet tuaja. Ja ku takuam përsëri pas kësaj pauze të shkurtër për të për të ndalur në disa momente e të industrimit praktik të temës që ne folëm, që ishte pikërisht ë mbyllja e jo, suksesme e jetës, duke i lutur Zotit Xhela Xelaluhu që të jemi pratinë njerëzve që jetën do ta mbyllin me sukses me vepra që e kënaqin Zotin Xhallaluh Gjell, me vepra që na bën neve që të fitojm kënaqësinë dhe lumturinë e kësaj bote dhe lumturinë e botës tjetër do të ndalmi diku larg pikërisht tek profeti i Zotit Musa alayhi salatu vesselam Musa alayhi salatu vesselam ka pasur një kushëri ai quaj Karun Zoti atij i kishte dhënë pasuri të madhe dhe nëse do të dish mbi pasurinë e tij dhe sa i ka pasdhen Zoti le të do surën el kasos, aty do të gjesh se kush ka qenë kuj njëri dhe qëpari ka pëzdojnë zoti gjelalu Transmetohet në librat e të fësirit komentit kërë anit se Musaj a.s. pra profeti zotit Musaj a.s. këshilon të popullin i urdron të dhe ndalon të dhe normalisht njërzit zbatonin porosit e Musajt a.s. Dheri sa Musajt filloj të ndalej ose të përcakton të dhe qështjet e zekatit faqej pra pasur duhet japi për pasurisë të tij për të varfrët. Karuni ishte shumë i pasur dhe nuk doronte të t'jepte ose nuk e shihte të arsyeshme që t'i jepte për pasurisë të tij për të varfrët. Për këtë arsye, ngrenë një komplot dhe komploti ishte shumë i rrezikshëm. Ai bjen raport me një grua Lavira të asaj kohe, immorale, që thot se Musa aj alejsalam ka bërë moralitet me të, duke e paguar atë shumë shtrenj. Normalisht një profet për i profetëve të Zotit bën një vepër të tillë, ky është argumenti i qartë se ai nuk është profet. Flas për konceptin Islam mbi trajtimin e profetëve. Në konceptin Islam mbi trajtimin e profetëve, profetët janë njerëzit më të zgjedhur, më të pastër, njerëzit që Zoti i ka sill shembull dhe njerëzit që Zoti Xhella gjel Xhela lui ka ruajtur për çdo mëkat e të gjinahit. Domoish Ne si besimtarë muslimon kur nuk mund besojmë Se profetet e Zotit bjen në moralitet Apo përnë vepra që janë gjunahat të mëdha Si që është dehja Apo gjërat e tja që i gjemë disa libra Që fatkesisht i dedikohen Zotit Apo i dedikohen jetës e profetet e Zotit Gjële Gjelalu E nësishme kë nuk është tema jon I thot karuni Musait A.S. I thot Cili është gjukimi i Zotit Për njëjun që bën në moralitet Thot Musait Të gurzohet me kërë gjukimi Zotit. Atëherë thotë, si bëtë në qofë se një femër dëshmon kundrateje, që ti ki bërë i moralitet me të thotë, Musaj është e pa mundur. E si e linat gruan, ose vjena e gruja, dhe thotë, po, Musaj ka bërë me mua i moralitet. Musaj thotë asaj, betohu në Zotin, i cili i shpetoj ben i isaridët nga firavun e dhe nga deti, tre herë, kur Musaj thotë asaj, që të betohet në këtë formë, ajo step dhe thotë, jo, nëse ky është një komplot që ka ngrit Karuni. Në atë moment, Musa i bën sejde, falendron Zotin që e shpëtoi prej kësaj shpifje të madhe, dhe Zoti i shpall atij që ne do ta përmbysim Karunin. Dhe në atë moment, çaahet toka dhe Karuni fillon të zhytet në tokë. Zhytet në tokë derisa siç thot profeti Alayhis salam, ka shkuar zhytja e tij deri në shtresën e fundit tokës, zotin të tokës, Zoti na ruaj. Atëherë le të ndalemi në një rast tjetër, në kohën e profetit Muhammed Alihi salatu wa salam ndonë është një prej armiqve të profetit Muhammedit alayhi salem ishte dhe xhaxhai i Ebu Lehemit Ebu Lehemi kishte një djalë i cili një ditë në mesin e kurayshitëve dhe në mesin e Parish shkon dhe ofendon profetin sallallahu alaihi wasallam në atë moment profeti alayhi salatu wa salam i ngren durat nga Zoti xhela xhelal u nga qiejt dhe thot o Zot bëj këtë vdekjen e këtij njeriu argument duke i ardhur vdekja nga një prej ujqërvëve ose qenve A i deloshi, duke qenë mos besimtarë dhe vazhdimisht talë dhe me profetin, e mërme shaka dhe talët, ku shkonë shpindarkët, i thotë tjatit, o babë thotë kështu kështu e a bëra muhametit, edhe a ju lutë duke për këtë dua, thotë baba i vetë, mësë thotë, pëse thotë o babë, thotë lutë e a ti ka për të zënë, sepse a i lutë e ti ka dorë me një. Nëjëse, njëse të deloshi i e bulehebit për në sham, me një karvanë trektarësh për të dhe në momentin që kalojnë Arabin Saudite dhe ndalën dikua në nga Jordania, ishte natë dhe vendosën që të shtrien për të fletur gjumë që të sohen, dhe normalisht Ebu Lehebi u kështëdon për osi trektarëve të karvanit që amanet djalin, se Muhammed është lutur kundrati. Êë nësishme, shtrien për të fjetur dhe e vendosin djalloshin nën malin që këshin për në sham dhe vetë vendosën në bimalë pra mbi malën të trektisë që kishën për në shamë. Dhe ande nga gjusë majënatës, gjënë një ullërim ujku, i cili vjenë. Normalisht, njerëzër kërë gjënë ujkun, ngrinë, ujku vjenë, dhe unënin fillon të, të, të, të ndjejë erën e gjithë se cilit për njerëzve nuk e gjeti. Pastaj filloj të largon të robat, ose ato malër të trektisë, dhe e kapi djalin e bu lehebit, e nëzori ma tanë dhe nuk është parë më normalisht dihet për fundimi i ti. Një rast tjetër, gjithashtu që ka të bëjë me profetin Muhammed A.S. ka shenë një bashkë kohë si profetit që që që e Ibnu Kamie. Ibnu Kamie, në kohën për parë se profetit ishte pejgamer, lozë dhe me profetin, bonin mundje, djelë moshatrin, rini, dhe në luften e uhudit, Ky ishte në rrieshtin ose në kampin e mohuesve kundër profetit Alayhis Sallatu Selam. Dhe normalisht gjatë luftimit ai zënë një pozicion për të qelëuar profetin Muhammed Alayhis Sallam dhe qellon profetin Alayhis Sallatu Selam. Fot merr prej meje këtë, un jam Ibn Qameh. I fot pejgamberi Alayhis Sallam, të juaj Zoti ashtu siç më juaj te mua. Normalisht përfundon lufta dhe ky kthehet në Mekë me tufe në dive në malet e mekes, dhe në momentin që ishtë në, në majen më të lartë të maleve të mekes, njëri prej cjepëve të tufe së dhisë që a ja i kishte, i vjet nga mrapa, i vjet nga mrapa dhe i sa e godet duke e hedhur nga mali, dhe më thënë u zbatua mbi të lutja që bëri profetis osën. Dhe në përgjësi, njërzit që prekin figura në profetit a.s.w., përfundimi i tyre është shumë i rrezikshëm dhe shumë i keq si për ta dhe për familjet e tyre madje edhe njerëzit në kësaj kohe shëmbullian të shumtë për të ndalur me shpresën e Zotit xhalla Gjell xhelaluhu në një rast tjetër dhe ky është një rast i njohur është uh, regjistruar në në revistat asaj kohë, në e asaj kohe në buletinet e lajmeve të asaj kohe ka të bëjë pikrisht me një sekt i cili penetron në emërt islamit, mi për po në realitet skali dhe me islamit. është pikështë themenuësi i sektit Kadjani, a i quat Gullam Ahmed El-Kadjani. Ky ka jetuar në Indi, dhe normalisht ka qenë njëri me probleme shumë. A shumë probleme ka pas kuj njëri, sa që të gjithë djetarët e islamit, dhe të gjitha shkollat juridikit e islamit, Kan rënë dakord unanimisht një zëri se ky është një sekt i dalë nga Islami. Në momentin që dikush si ky prototipi pretendon se flet me Zotin momentin që pretendon se është Mehdiu, në të njëjtën kohë pretendon se është dhe Isa i Bir i Merjemës, ky. Në momentin që pretendon se i ka zbritur libr përveç Kur'anit, pra ka një libër tjetër që pretendon se e ka dhënë Zoti. Në momentin që ndryshon adhurimet e Islamit, në momentin që akuzon pejgamberët e Zotit e të tjerë, të tjerë të Zeza, që ky njeri, sikur vetëm një nga ato të kishte ky kë, ky tipi me fjalë ka dalë për feje, jo mësh i ka mbledhur gjithë ata për këtë arsye, gjithë dietarët e Islamit, qoftë nëtoq të Egjiptit apo të vendeve të tjera islame, kanë deklaruar se ky në sekt i dal nga islamit. Muë nuk më të rason për fërsep se normalisht dihet e, gjukimi islamit për këtë sekt. Themeluës të i këti sekti ka pas një përfundim të e për të vështirë. Ky ka jetuar në kohë në një djetarit madhë në Indi që quaj e, Thena Ulla. Dhe normalisht ky ka qenë njëri prej djetarve themeluës të shkollës së hadithit në e, Indi. Normalisht që i përkistin dhe shkollës juridike hanefije. Normal e kanë kundushtuar me të madhë daljën e ti, shpalljën e ti si profet, dhe normalisht vazhdimisht shkruanin në, në buletinët e tyre, në revistat e tyre dhe në gazetat e tyre, dhe ka pas disa debate publike në mjetë Thena Ulla dhe e, Kadjanit. Normalisht kur përbalet e vërteta me të kotën, do të fitoh e vërteta, kështu që Thena Ulla, el emru tesri, kështu e kishtë e emin e gjata i indiani, djetar i indiani, fiton të në debatë dhe vazhdimisht, dhe vazhdimisht argumentet e tia ishin, ishin të pak kontensuashme. Ahmed Kadjani, fatkesisht kisht edhe emërn tim me i fjal, uh, duke ndjerë vetën shumë gusht dhe duke qenë se shëqëria dhe populli ishin kunder asaj që ai predikonte duke pas parasysh se djetarit e islamit në batë një të, një të për negativin dhe uh, asaj që ai predikonte shkruan një letër ja drejton thanaulla al-amr tasri i thot ndër të tëra pjesë kësa e kësaj letrë i thot nëse kjo që un predikoj nuk është e vërtet i lutem Zotin që të më japë një shenjë dhe të më bëj argument për njerëzimin ama i thot nëse kjo që un pretendoj se është e vërtet është e vërtet i lutem Zotin që gënjeshtarit prej neve të dyve të japë një smund të rënd, smundin e kolerës datëvdesim atë në mënyrë që të jetë argument për gënjeshtarinë dhe mashtruesin sepse unë besoj se to se ti je mashtruesi dhe un jam me të vërtetë. Normalisht kjo letër e ti botohet në si më thon në buletinë në revistat e të dyja grupeve si më thon të muslimanëve dhe të qadianive. Atë lëshohen për disa momente së si e mbylli jetën eh, Ahmed Qadiani eh, në në bastrëm dhe të muajsh, mas i kështë shkruar letrën atë i shfaqën shenja të një smundje. Dëshonën, për tisa smundje, po nuk dhanë një verdikt. Djalit i të regon, pëse në bastrëm dhe të muajsh, pra pikrish në datën 26 maj, të vitit 1908, ka që në nata e fundet e jetës ti. Djalit i të regon sa atë natë, i jati ka shdalë shumë në nëvojtore. Thot, a shumë, sa që u lodha, duke e quar në banjën, dhe më thënë. Dhe ka ishtë tregon djali ti? Nësavjeri ti tregon më shumë. Thot, usëmur, atënatë shumërën. Dhe më zgjuan, një prit, më zgjuan dhe shkovat e këdhoma e ti. A i thot, më drejtua duke më thënë, më kazënë kolera. Dhe më thënë, a i kishtë të thënë që kush për nështë tjetë mashtrusë, Zotë i t'i api njës mund dhe t'i api kolerën dhe ka pasë të në librat e ti se unë dhe pasuasit e mi nuk i prek kolera dhe vendi ka djanë se përndaj ka me emrin se këti ka djani nuk do t'i jetë, nuk do t'preket nga kolera sa ti e mund gjallë atëve të zuri kolera dhe vdik prej koleres dhe norma ishtë kjo fjalë që unë e përmendo është fjala e vjerit e ti dhe norma ishtë ndodhët në librat dhe në revistat e tyne kër është argument për një përfundim jetë suksesshëm Zoti na ruajt. Një rast tjetër shumë i dhimbshëm është kur njëri prej djalmoshave një të rinë lënë një takim me të dashurën e tij, por kur themi dashur nuk kemi për qëllim që ishte fejuar me të lidhje të jashtëligjshme. Dhe e pritet, e pritet, e pritet, e pritet, dhe ajo vënohet. Dhe në momentin që ajo sheh atë, bjer në sëzdhë dhe jep shpirtin në sëzdhë Zotit në rrugë. Merrem mend ky njerëz ditën e gjykimit do dalë përpara Zotit në sejdë, po jo se ka bën sejdë Zotit, po e ka bën sejdë diçujt tjetër përveç Allahut xhe lalahu. Për të ndalur një rast tjetër, dhe ky me të vërtetë është shumë rast i dhimbshëm, tregon njëri prej policëve, i cili punon në policinë rrugore, thotë, pas një makinë që ishte ndezur, thotë shkova ta nxerr atë që ishte i smur, atë që kishte pseuara aksidentin nga makina. Thotë apo i thosh sa thuaj la ilaha illallah. Ai thoshte Yamahuas, Yamahuas sotin rrugët. Dhe një rast tjetër, do që ndodhi në një spital të riadit, njëri prej njerëzve që më e shumë me kamat, me kamat, me fajde. I shkojnë dhemti ti në momentin kur po jep të shpirt, dhe u thot djemve më sillni një Kur'an. Tha djemt, "Elhamdullahu baba po pendohet, po kthehet kë te Zoti po kërkon Kur'anin." Kur ia çuan Kur'anin, tha ju bëj juve dëshmitar se un e mohoj kët librin dhe dha shpirtun duke thënë kët fjalë, Zoti na ruaj. Pra shisë se si mëkatet dhe gjymnat e çon njeriu në një, një mbyllje jetësucceshme të jetës së tij. I përmendëm këtë shembull për të ilustruar atë që ne e përmendëm pak më herët, mbylljen e suksesshme të jetës. Prandaj kujdes se ti e ke në dorë vet se si do ta mbyllësh jetën tënde, me të mirë ose me të keqë, me sukses ose me mos sukses, po mos haro që ti bësh dua azotit që ti të bësh qëndrushëm dhe të japi sukses çpunëna më mirë të stëndë tiet momente kur ti do të japësh shpirt. Lutim Zotit Xhelaluhu që ta mbyllim jetën në kësaj bote duke deklaruar dëshminë islame la ilaha illallah muhammedun rasulullah. I lutem Zotin Xhelaluhu që të ndaqoj herë tjetër me të mira deri në një takim tjetër. I lutem Zotin që të jeni në mbrojtjen e tij në amanetin e tij. Asalamu alaykum.